Вона його робить винним, а він її любить, і не хоче, щоб вона так про його думала. Вона мов того не чула. А куди це ми зайшли? Хоть я за балачками за місто базару був зна, куди пішла. Поспіши, що на базар, а не можна хазяйка лайтаме. Вони повернули до базару, і він ще трохи її провів, усе просячи вийти. Наприкінці сказав, що в неділю ввечері, годин у п'ять, дожидатиметься її коловоріт у городський сад, і з тим пішов. Вона не відказала йому нічого, але весь тиждень думала про це. Піти чи не піти? Після усього, що він їй заподіяв, він кликав її, але ні словом не озвався, що тепер думає робити. І чого ж вона піде? «Чудна вона! Стрілася з ним раз на вулиці на якусь там часинку, і хоче, щоб уже все зробилося. Може ж він на те й кличе її, щоб це все розказати та порадитись, як зробити?» Думки хилились туди й сюди. Не знала, на чому стати, і рада була, думаючи, що однак хазяйка її не пустить. Та зовсім несподівано сталося інакше». У суботу приїхав свого хутора хазяйчин батько і забрав дочку до себе та й надовго. Її мати занедужила. У неділю Левантина не мала за думками спокою самісінького ранку. Проситись чи не проситися у хазяїна? Це й певне пустить. Ні, мабуть, не треба. Коли Роман не зводить, а справді по щирості хоче що зробити, то зробить. А їй нема чого назустрічим обігти. Може й так, а може й не так. Як тепер вона не вийде? Він подумає, що вона й зовсім откинулася від його, та й облишить усе. І впустить вона з рук те, що могла б мати. Так і надумала, вийду чи не вийду до його, а попрошусь у хазяїна. І справді попросилась погуляти, Подавши ввечері самовар, Квасюк, бажаючи придобритись до неї, Зараз же пустив, Тільки наказав недовго ходити. Прийнявши самовар, Левантина вбралася в що було краще, Та й пішла з дому. Вийшла на вулицю, А все з тою думкою, Що може вийде до його в сад. А може й ні. Помалу йшла вулицями, Не дуже дивлячись, куди йде і опинилась перед мерещатою брамою великого саду. Саду нікого не було. Почалася вже осінь, накрапали часом дощі, і городяни кинули ходити в цей сад, що розрізся аж на краю города, а товклись по посипаних піском стежках бульвару всередині міста. Не було нікого й сьогодні, хоч на дворі була й година. Перед лавантиною лежала стежка, що вганялася у глиб гаю з гарних великих дерев. Постовила трохи і пішла нею. І відразу голос знайомий промовив надухом. «Спасибі, серденько, що прийшла!» Він уже йшов біля неї, вийшовши з маленької стежечки збоку. Оббив її стан рукою, але вона тихо визволилася з тих обіймів. І вони пішли поруч під рясним верховіттям старих високих дерев. На дворі вже смаркалось, і на стежці було темно. Дійшли до якоїсь будівлі. «Отут я ночував, як не було на ночлежний, показав на будівлі Роман. «Бідненький», — промовила Левантина, і схотіла подивитися всередину. «Роман?» Одігнув гвіздок той, що їм забито було дверці, і вони вийшли в порожній партер. Перед Левантиною ледве мріли у темряві стіни. А там, у тій чорній пащі, де була сцена, якісь стовпи. Вони підійшли ближче до місця, де був оркестр. Хода їх гучно озивалась по дощаному помосту, котилась луною туди, у темряву. І щось там затріщало. Мабуть, двері заріпіли. Ух, як страшно! скрикнула Левантина і несамохідь притулилася до Романа.